iburutike beste herri batetaratik txasurata goaz orai gurekin baitzugu itsasuko auzapez berria izanen dena Mikel Hiribarren Egunon Mikela Bai zuri Holan Mikela, "Chocpréchaar a ipatzenan da suen cashuana itsasuna?" Ba, lehia lehia googai zandasteko eta han mino minota Anginenek, baginakin inazken bondua arte ez irabazia, eta bon, e, biztan da, holako hola lehiaren ondotik irabazten duzunean, sok presa da. Amabos boz den uh, diferentzi tipia, eh? baina amabos boz horiek kondatu behar ziren, Mikel? Ba, bai, ba, bila ginen, uh, eta agapatzen aldziren boz guzien ondotik, etxez uh, etxez, etxe, uh, Xare e, e, sozialetarik ere, igatik, kazeta eta algenuen guzietik e, gure proiektuaren alde ari zanaginen lanean eta elkartetako e, gudezkarien ikusten ibiliaginen ere hori dena hartzen e, azkenean e, emiziko postoan ateratzeko. Eta ikusten dugu, eh? abstentzioa azkarra izan balimada, itxasun be parte hartzea laupunduz hemen datzen da, ez hainbeste bainan azkenean boskatzaleak mobilizatu dira, eta hau eri esker ere behar bada lortzen duzu lehen postu hau. Baboa eskertzekoak dira uste dut lehen aldian egin genuen bezala itxasoak guziak boskatzera dinik, ez dira, ez dira mutu egon bere netxetan parte hartu dute halere... An, Aniztasun batekin eta hori uh, eskertzekoa da, eta ondoko egunetan uh, badakigu emaitzaunekin uh, beste edozein emaitzaekin baino gehiago, herritar guzien uh, ordezkali bezala, eta oposizioko lagunekin ere, uh, nairuten duten neurri lan egin beharko dugula imeetzia haut etxetarik halahau eh? ukanen uh, dituzue eta erran behar da eh? Mikeri barre baduelela urteak oposizioan ari izanzirrezztela lanean itsasuko herriko etxe hori eskuratu nahian, azkenean uh, lanaren fruituak jaso uh, dituzue uh, barhar da edo nola espicatzen duzu azkenean aberzalek abertzaleak nagusitzea itsasuna. Bau ba, ba, behoi urte... Uh abertzela ebezala agertzen girela bosketan, hatu, usteut bosgarren aldia zela. Egia erraiteko, egiazko oposizio bat eta oposizioko alkietan leku bat bakarik azken alditik ukan dugu, bagin bi hautexi azken sei urtetan, biztanda jotake laniena izan dienak, baina hain zineko urte guzien lana eta eta egun ez egun herrian lan egiteak eta herrian... Uh, gure ikuspegia agertzeak bestek, bestekilako bizia partekatuz uh, bere bere emaitza horgeikusiak e, egin du atzo pentsatzen dut eta eta eman dauku aintzinapen doidoeko ainzinapen horiazo.ai gauzak aldatzeko tenorea da itsasun heikkel hiri behar ezergiizaren dira zuen lehen neuriak, ondoko egunak nola dagan dituzu itsasuna. Gauzak aldatzeko tenorea ez dakit... Uh, Baitezpada, gauzak aintzina eramaiteko, oldar berri batekin azteko, eta gu oktarat lehiatuko di, gira gogotsu, gure taldea herriari deitu genuen, astapenetik baginakian, nahi genuela herritargu zirizuzen duazen proiektu bat eraman, baita ere herriari eskoalerrian kukartzen den Ittasuko egi unik,gun bait pixkat simbolikoa ere da gure ustez gure eria e, garai batez hemen egin ziren. Janko denboran mila behatzeun tauetan ohabilzulioetan lehenizikoa berrigunak eta giuztik hemen egin da ere, ospakizunan handana bat <coughs> eta eskualtotasunaren inguruan hemen gira bastandik hurbil eman dezagun barda be eta berehala ukan dugu meraren, Mena, eta guk bon, e, e, ere pentsatzen dugu, e, badugula iparesko alerriuntan e, kokapen bat eta entxiatuko gira itxasuko jendetzaren e, zerbitzuko egonez eta geldituz. E, gure e, eta irabazpen hau gauzatzea e, eta hori hasiko da bere alatik eta, eta egundik. E, Uh, eran bezala errepikatuko dut emeretzia utetxietarik amalau uh, uh, zure zerrendakoak, eh? izanen direla. Uh, Baina, eh, garaipena jakin bezain uh, laster, eskua luzatu uh, diesu ala ere oposiziokoer, eh? bost kide izanen dituzte, elkarlan erako deia egin duzu, eh? Ba, ba, eran behar da, ez dugula egin kanpaina bat aserrea sortu duena, ikuste agelian beden erritaren artean eta barda ospatu dugunean uh, gauean berant uh, gure eta garraipen hori, ikusi dugu jadanik bazirela hor uh, azken egunetan uh, gomitatuak eta mintzatuak genituen elkarteko kideak, eta beraz, uh, na, nabari da, biztan da, ez ziren gurekin barda oposizioaka, baina na, nabari da, irekiduraren eta proposamena hor dela uh, denek uh, Badakite, geldituko girela gu gure proiektuaren bidea, bide nagusia era eramaiteko asmotan, bainan uh, alden neurri guzian uh, gurekin lan egin nahi duten uh, guziekin. hizkuntzaren e, uh, gaiak uh, leku handi bat hartu duela ere itxasun, eh? Euskararen lekuak uh, herrian eta uh, herriko administrazioan, Ara, hemen dik uh, goiti beraz uh, Euskarak leku gehiago izanen du itxasun. Ba, uh, bere lekoa, uh, ber, uh, izkuntzen berdin tasunaren uh, lehia hori uh, izan behar da helburua, uh, biztan da eunetik bi testugula uh, dena aldatuko maila hortan ere uh, erriko etxean, erriko etxean iten da, iadanik eskuarari buruz uh, indar berezia, pentsatzen dut bereziki uh, langiren aldetik, aldetik eta Uh, gero, guk erramdugu uh, ezarriko genuela lekuan, delako izk, eta izkuntza amenperatuen uh, Europako sahta hori. Uh, pentsatzeko da, hori lekuan ezartzeko, Estrasburgo eta eragilekin ari behar da, hori ez dugu uh, bihar berian ezarriko lekuan behar da. Demura bat haiekin berriz kontaktuan zartzeko, zehazki proposamenak ikusteko nola egiten diren, Eta bitartean alde den neurri guzian emanen diogu eskuarari behar duen likua edo gukasteko hitz e, emanaduguna eta ahal dugun neurri guzian eginen duguna. Eztitugu egunetik diamunerat kasko eta kaskoa kaintzeo erosiko bainan e, itzulpenari eta, eta eskuararen adierazpenari ahal dugun eta leku guzia eginen diogu. Unxada, Euskal presoak ere sustengatzen dituzue eta hauetarik lehena berbada, Mikel Barrios, e, itxasun bizidena eta presondegirat itzuli behar dena. Hau lagunduko duzue, e, beraz, mando marzanerat, bere egoera salatuko duzue? Ba, ba, hori, uh, biztan da, lehen biziko egun arentzat uh, ez da urratxik errezena, abertzale zerrenda kide bezala, ez uh, errexada guretzat eta naturala Mikel Barrioz eta eta errekusiatu uh, errian bizitzen uh, Nafartar errekusiatu uni gure laguntza eragustea, baina zinez berezia eta uh, ez dakik nola adieraziko dugun hor gure sustengoa, baina joan engira Haren laguntzerat presondegira, e, denek kompredintuko ute, e, e, enzulek ez dela urratxe egresa, gure ez dela balentriazko urratxa, baina e, elkartasuna nahi dugula erakutsi, pentsatzen dut, osoki e, Mikeli eta, eta goizuntan, harekin e, e, joanen gire da, Monde Marsaneko kartzela bideo hortara, han usteko mutiko gura agian, e, Ia alden uh, denbora guzti erako, edo guzti ara bostuketaratean kondenatu izan dela 29 dugu bukatzeko Mikel Ibarren beako bat Euskal elkargoari beaz atzo ikusi dugu es eh? Jaione txegaraiak azkenean Baiona nebagarenak agintaritza lortu duela eta Uste baino alde handiagoarekin gainera pentsataitiki presentatutako dela berritzere Euskal elkargoko lehendakari karguan Halein irriarrek ere aipatu du, eh? zer gaitikez bere burua aurkeztu, lehendakarik dakarik argu honen zat, e, bon, zukeren zonduzu, biztan dena hori, hasiak zirezte gogoetatzen edo ez da baidak emendigoiti dira, zuru ustez, Halein irriarrek joanen reino da? hoteda? Ebe eh ez dakit xuxen uh, zer duen hazmoa uh, atzoko berrietari glanda Halein irriarrek, Aitoktuko dugu, jakiten algenuela, hori izan baginu, bagda, lehenbiziko soras gaiak gure artean baitzen, denek dakite itxasuarek alea ingiak. E, parte bat, bederen itsasuko biziatik, bizitik gugur bildela. E, Zureko inata eri da, hori eh? da. Hoi, hoi xe, <laughs> beraz, E, bon, pentsatzen dut, ez dugu taldean, gure reali taldean, eta bat ere ez egoera hori, ez dugu ikusi lehentasunik, alainan bai honako emaitzik ere etzen, eta guzi, si. e, pentsatzen dut, e, hor, hene izenetik, biztanda, etxegarraiek e, laguntza edera ekarri duela dosier batetan espaltasunari buruz presuen e, eta egoeraren... E, eteteari buruz eta biztandanik laborari bezala, laborantza genbarako utuzi guti hartanta hor izan dela zaangore uh, etxeagaile gure gure le, le, le, le, le, le, le, le, gure eta borroen parteaide aintxe eta eta laguntzaile eta beraz... Uh, Ez dut gaur hemen bat ere argitasunik emaitena noat ibiliko giren, baina denek badakite, beraz, jakinik alain gure hurbila dela, duzi erroriz egituko dugula, biztan da hurbiltasun handidekin eta interes handidekin. Hau du komplikatu izanen da, ulerzen badugu, eh, Sekulan alehiriak presentatzen balit zuzuretako? azken guztiak pentsatzen dut oraintzi aipatu ditutan ditustan gai horietan e, konparazione e, eta presoen egoera edo edo TGV arrena aipatu edo edo iskuntzarrena edo laborantzarrena alergiartek badaukala e, eta horietanra honetik gai egibitzen bat asmo edo edo edo gehiago Uh, diferentzia eginen da hor aipatzen ez diren gaietan eta bereziki ziki, bon, alene kanitz salatzen uh, duen uh, elkargoaren zentralizmo hortan, burokratizazio hortan eta, eta autetxien uh, hausartze hortan uh, nork bere hartzeko uh, bere herriko etxetik eta bere herri ordezkaritzatik beraz ba agira behako direla agertu batzu beste nauatuak baina guk uh, pentsatzena da ez dugula batere uh, alenen uh, proiektuaren kontra antinetike uh, posturarik dagertuko. Audez, asteko segur dena da Euskal Irigunean Abertzalek leku garantztsu bat, eh, ukanen duzuela, eh, lehenitzuriko le eta bigarrenitzuriko bosa kondutan harturik, eh, ba, ordezkari, anitzez gehiago izanen baituzuea gintaldi eh, behiuntan, antolatu beharko zirezte Abertzaleak? Ababa, eta ez da beti, hoi lanik egresena, Abertzalen arteko komponbide eta norabidearen konkretuki uh, hautatzea, baina pentsatzen uh, dut uh, atzoko emaitzek uh, sekulan baino gehiago erakusten dutela iparalde untan, <clears throat> abertzale izan ari, hainbeste uh, uh, gauzetan uh, gure herriak alternatibak sortzen uh, jakin duen uh, behar zaiola lotu uh, abertzale izena eta abertzale izenaren inguruan uh, proiektu garbi bat uh, aintzina segitzeko uh, eta eta norbideak urrattzeko uh, Elkargoan eta eta herrietan ahal den uh, herri gehienetan ondoko aurterako gure erananttzkizuna uste dut importanta da hor erakusteko lehen, lehen lekua ardi etsi dugun herrietan uh, behar dugulazinzoki uh, jokatu, uh, erritar guzien uh, uh, honetan eta, eta eskualeriaren honetan, beraz uh, orain arte pasadiren uh, erri zenbait hoiek uh, frogatu dute eta uh, gelditzen da uh, orain uh, pasadiren erri guzier uh, frogatzea, gauzatzea, uh, abertalek uh, boterean edo ginerretan direlaik uh, Eztirela, beren interesan aldeari, edo bakarkakoaren interesen alde, baina herri e, proiektu e, komun baten alde, eta eskualegiaren alde, e, beraz, ba ardura, ardura importantea da. Charmanki, e, behuntza da, e, Mikel Iriberen ez dautzut galdegin, baina zuha horbazoaz, e, mondemar zanerat, e, Mikel e, Bajosan e, presoaren, presoan laguntzerat edo sosten Ba, konpraitzut, uh, goizuntako erantzunak, haintxe uh, hor, motela ideak dituzula, baina guk uh, ere gaua loguitxirakoa ukanduko. <risa> labura, labura. Ba, ba, ba. Bagoaz, ba, ba uh, bagoaz goizuntan uh, Mondo Marxaneko presoandegia intzidera, uh, beraz, atzo, haute txib ezala, uh, unartuak izan giren, uh, zenbait itxasuar, uh, balakit, uh, Beren lagunei Mikelek ez erran diela nahiago duela ez zitezen agert, ospatu du ailekin hemen di joaitea azken egunetan, e, baina non hartu du hemengo go eta zuko emaitzaren ordezkari bezala batzu joan zen eta beraz bake bideko eta ordezkaritzarekin han izan dira egun erditan Mondemarsaneko izan, presondegiaren aintzinean, lehenago e, errandutan, e, zer komplikazio guzi horrekin, e, ez da ere ezan, gure ez da eresan, guretzat, esan presobat, esan. edo laguntzea, behinan, hortara behartu gaitu, gaurko botere, e, franziako boterearen erabakiak, mm. hainbeste aldiz e, denak, adostziren ipagaldeuntan, behartzela botereari eskatu, aldaz ezan bere postura, eskoalerriko, Gudukaren onduri hauer buruz eta preso eta uronduak dinen eskualdongu zieri buruz. Eta fugatu duela esnalen kasuan bezala, itxasuko Mikel Barriozunen kasuan. Ebe arguntelkor gellitzen dela eta hesten duela delako hemen baketzeari buruz egin nahi den eta bultzatu den inda hori guztia. Beraz ba, ba, bagen, el... bai, bai utzi beharko dugu Berrisailaren tenorea baita asteko eske gurekin izanik goresmenak ere, eh, garaipena lorturik ondoko eguretan lanari lotu beharko da mileskeja Mikel Ibarrena. Mileskerstu eta egunan